Рано вранці, коли Бенсон, яка цілу ніч просиділа коло ліжка князівни, зайшла до кімнати Юлії та зустріла її бліда, стомлена, з опущеною головою, мов хвора голубка. Що з тобою, Юліє? злякано запитала радниця, яка не звикла бачити дочку в такому стані. Ох, мамо, сумно відповіла Юлія. Ох, мамо. Я... Ніколи більше не прийду сюди, у мене серце тремтить у грудях, коли я згадаю про вчорашню ніч. У тому княжичеві є щось страхітливе, я не можу передати словами, що діялося зі мною, коли він дивився на мене. В його темних очах сполихнула смертоносна блискавка. І я бідолашно загинула б, якби вона була влучила в мене. Не смійтеся з мене, мамо. Але то був погляд убивці, що обрав собі жертву, і вона вмирає зі смертельного жаху, перше ніж він замахнеться кинджалом. Кажу вам, мене охопило таке дивне почуття, що я навіть не знаю, як його назвати, все моє тіло наче звело судомою. Розповідають же про Василісків, погляд, яких, мов ядучий вогненний промінь, митю вбиває кожного хто зважиться звести на них очі. Княжич схожий на таке грізне страховисько. Ну, тепер, засміялась Бенсон, ну, тепер мені справді доведеться повірити, що синє страховисько таки існує, коли навіть княжич, такий вродливий і люб'язний, видався двом дівчатам, драконом і Василіском. Князівну я вважаю здатною на будь-які, навіть найшаленіші фантазії. Але щоб моя спокійна, лагідна Юлія, моя мила дитина, піддавалась таким безглуздим химерам. А що до Гідвіги, перебила Юлія матір, а що до Гідвіги, то не знаю, яка зловорожа сила відриває її від мого серця. А мене хоче, штовхнути на боротьбу зі страшною хворобою, що підточує її душу. А вже ж я зву хворобою цей стан князівни, з яким вона сердечно ніяк не може впоратись. Коли вона вчора раптом відвернулася від княжича і почала мене голубити та обіймати, я відчула, що вона горить, ніби в лихоманці. А потім ще той танок, той жахливий танок. Ви знаєте, мамо, як я ненавиджу танці, в яких чоловікам дозволено нас обіймати. Мені здається, що в ті ж хвилини ми нехтуємо всім, чого вимагає звичай і пристойність, і даємо чоловікам владу над собою, яка і їм самим, принаймні, найвразливішим із них, не справляє ніякої радості. І ось Гедвіга безупину танцює той південний танок, який мені, що довше він тривав, то здавався відразнішим. Очі в княжича світилися справді сатанинською зловтіхою. «Дурненька», – мовила Бенсон, – «що ти вигадуєш? Проте я не маю права ганити тебе за такі погляди. Дотримуйся їх, але не будь несправедлива до Гедвіги. Взагалі не думай ні про неї, ні про княжича. Забудь про них». Якщо хочеш, я подбаю, щоб якийсь час ти не бачила ні князівни, ні княжича. Ні, твій спокій, я нікому не дам порушити, моя люба, добра дитину. Ходи, хай я тебе пригорну до свого серця.